Text 35. 35: texten. Olle, Ans före detta pojkvän. Innan Ann gifte sig med Mats var hon tillsammans med en pojke som hette Olle. Hon träffade honom på en ungdomsgård en vårkväll. Sen träffades de varje dag i flera månader. De tyckte bra om varandra i början. Ann tyckte att Olle var snäll och trygg. En vanlig svensk kille. Olle tyckte att Ann var en glad flicka med massor av idéer. Men de började snart gräla. För de hade olika åsikter om allting. När Ann ville gå på bio ville Ulle titta på tv. När Ulle ville stanna hemma och läsa ville Ann gå ut och dansa. När Ann ville åka ut i skärgården ville Ulle stanna i stan. Ulle tyckte att Anns bror var snobbig. Och Ann tyckte att Ulles syster var otrevlig. Då tyckte Ann att Olle var tråkig. Och Olle blev arg på Ann. Snart kunde de inte tala med varandra. En dag sa Ann. Nu är jag trött på det här. Jag också. Hej då. Sa Olle. Och så gick han. Två år senare mötte han Mats på en dansbana i Dalarna. Text 36 36 texten Maria är förkyld. När Maria vaknade en morgon hade hon väldigt ont i halsen. Hon kunde nästan inte prata och det gjorde ont i hela kroppen. Hon frågade Åke om han kunde ringa till doktorn. Forhavande läkare menar du? Ja. Tror du att han kommer nu om du bara är lite förkyld? Åke. Ja, ja. Jag kan väl ringa om du vill. Vilket nummer är det nu igen? 90 000 vet du väl. Det står ju i telefonkatalogen. Åke ringde 90 000. Men där bad man honom att åka med Maria till sjukhuset. Text 37, 37 texten, på sjukhuset. Maria åkte taxi till sjukhuset och fick ett kvitto av taxichauffören. I receptionen på akutmottagningen visade hon upp sitt försäkringsbesked och fick betala 12 kronor. Sen satte hon sig i väntrummet och väntade. Efter en timme ropade en sköterska på henne och hon fick komma in till en läkare. God dag, fröken Gran. Hur var det här då? Jag har ont i halsen. Har ni feber? Jag hade 39,2 i morse. Oj då. Kan ni gapa och säga ja. Ah. Tack. Får jag lyssna på hjärtat också? Andas. Shh. Tack, det är bra. Ja, ni har en ordentlig infektion. Jag skriver ut en medicin här. Ta den tre gånger om dagen. Om ni inte är bättre om en vecka kan ni komma tillbaka. Åh. Och hem och lägger nu. Tack så mycket. Adjö. Adjö. Nästa. Ni kan gå ut genom den där dörren. Maria åkte med receptet till ett apotek och hämtade ut medicinen. En burk tabletter och en flaska hostmedicin. Det kostade 15 kronor. Text 38. 38 texten. Stockholm. På sommaren besöker många turister Stockholm, Sveriges huvudstad. De vill gärna se slottet där kungen bor, riksdagshuset där riksdagen sammanträder och stadshuset. Några vill åka båt under alla broar eller promenera i parkerna och andra vill gå på något museum till exempel Vasa-museet. I en främmande stad behöver man ju ofta fråga om vägen men det är inte lätt att hitta några stockholmare att fråga. Alla man träffar är inte stockholmare de kanske är från Norrland och bor utanför stan och hittar inte så bra. Eller också är den man frågar en annan turist för på sommaren, framförallt i juli har många svenskar semester. Text 39 39 texten var ligger slottet? Ursäkta, var ligger slottet? Det ligger i gamla stan. Gå Kungsgatan rakt fram till Drottninggatan. Det är andra tvärgatan till höger. Sen går ni Drottninggatan rakt fram. Och då ser ni slottet till vänster. Tack så mycket. Text 40. 40 texten. Var ligger Riksdagshuset? Ursäkta mig. Vet ni var Riksdagshuset ligger? Ja, men det är långt dit. Jassa, hur ska jag gå? Eller åka? Gå den här gatan rakt fram och ta tredje tvärgatan till höger. Då kommer ni till en tunnelbanestation. Sen åker ni till T-centralen. Där ligger riksdagshuset. Tack så mycket. Text 41. 41 texten. Maria hjälper en turist att hitta konserthuset. Förlåt. Är ni från Stockholm? Ja, det är jag. Jo, jag ska till konserthuset. Men jag hittar inte. Vet ni var det ligger? Ja visst. Ni kan gå Odengatan rakt fram till Sveavägen. Det är första Tvärgatan. Ta den till höger. Sen går ni rakt fram till Kungsgatan och där ligger konserthuset. Jaha, tack så mycket. Nej, vänta. Ni kan också ta buss 52. Den stannar i hörnet av Sveavägen och Odengatan och den går ända fram till konserthuset. Text 42 42 texten Ingen vet var Historiska museet ligger. Ursäkta mig. Skulle ni kunna tala om för mig hur man går för att komma till Historiska museet? Ja, jag hittar inte så bra själv i stan. Jag är från Dalsland. Men fråga polisen där borta. Han kan säkert hjälpa till. Ja, det ska jag göra. Ursäkta, jag skulle vilja veta var Historiska museet ligger. Ja, jag är ganska ny här så jag vet inte så noga. Jag kommer från Umeå i Norrland. Det finns ju inga poliser i Stockholm så de får kalla in extra personal. Men jag ska titta i min kartbok. Jaha, här står det. Ni kan ta buss nummer 47 till Djurgårdsbron. Sen är det inte långt kvar. Ni kan säkert gå dit. Tack så mycket. Men var stannar 47 Den stannar i hörnet av Drottninggatan och Klarabergsgatan. Gå den här gatan rakt fram och ta sen till höger. Då kommer ni till Drottninggatan. Följ den åt vänster så kommer ni snart till Klarabergsgatan. Det tar bara fem minuter att gå. Tackar. Turisten hittar busshållplatsen, tar bussen och frågar busschauffören. Ursäkta, kan ni säga till när jag ska gå av? Ja visst, men var ska ni? Jag ska till Historiska museet. ja. Jag säger till när vi kommer till Djurgårdsbron. Text 43. 43 texten. Vilka grannar? Nu bor Åke och Maria i en omodern lägenhet i Stockholm City. Det är en liten tvåa på tredje våningen utan badrum. Och med fönster mot gården. Men hyran är låg och de trivs bra. Innan Åke träffade Maria bodde han i en liten lägenhet med kokvrå. Som han hyrde i andra hand. Den låg vid en gata med mycket trafik. Så han kunde inte öppna fönstret för alla bilar. Och grannarna var bråkiga. Grannen ovanpå var musiker och brukade spela piano flera timmar om dagen. I lägenheten bredvid bodde en gammal man. Han lyssnade ofta på radio eftersom han var ensam. Och han hade radion på högt för han hörde dåligt. Under Åke bodde en familj med småbarn som skrek nästan jämt. Och när barnen sov på kvällen tittade föräldrarna på tv tills programmet var slut. Och sedan började de gräla. Text 44, 44 texten, Maria studier. Innan Maria flyttade ihop med Åke bodde hon i ett studentrum i ett nytt område några kilometer från stan. Det var svårt för henne att läsa där. På dagarna sprang folk i korridoren och på kvällarna spelade de andra som bodde i huset grammofon och diskuterade livets problem till sent på natten. Därför gick hon ofta till biblioteket. Där kunde hon studera i lugn och ro. Och där fanns alla böcker hon behövde. På många bibliotek finns dessutom bandspelare och band till olika språkkurser. När Maria läste franska på universitetet lånade hon ofta band till en fransk radiokurs och ibland tittade hon i någon fransk tidning eller tidskrift. Hon är också intresserad av litteratur och kan leta i timmar efter romaner och noveller av svenska eller utländska författare på biblioteket. Ett tag Funderade hon faktiskt på att bli bibliotekarie. Text 45, 45 texten. På biblioteket. Maria är på biblioteket. Hon letar efter en bok som hon vill läsa. Hon går fram till bibliotekarien. God dag. Jag skulle vilja fråga en sak. Jaha. Jo, jag letar efter en bok. Men jag kan inte hitta den. Vad heter den? Det är en bok av Wilhelm Moberg. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. De går till avdelningen för skönlitteratur. Vi har förstås många böcker av Moberg. Vet ni vad den handlar om? Ja... Den handlar om en soldat som... Är det Raskens? Ja, just det. Så heter den. Jag tror inte att vi har någon inne just nu, men ni kan beställa den. Hur lång tid tar det? Jag vet inte, men man får ju låna en bok i tre veckor och det är ingen före er i kön. Fyll i den här blanketten. Maria fyller i blanketten. Kostar det något? Ja, ni måste betala portort för kortet som vi skickar till er. Det blir en krona. Jaha, varsågod. Vill ni se mitt lånekort? Tack, det behövs inte. Tack för hjälpen. Tack, tack. Text 46, 46 texten. Maria är rädd. Det var sent på kvällen, nästan midnatt. Maria var ensam hemma för Åke var borta någonstans. Hon visste inte var han var. Det var ett förskräckligt väder ute. Det blåste och regnade. Regnet slog mot taken utanför och vinden pep genom fönstren. Maria kunde inte somna. Då ringde telefonen. Maria tänkte först inte svara. Men efter fjärde signalen gick hon upp och lyfte luren. Hennes händer darrade. Hallå? Det kom inget svar. Hallå? Är det någon där? Hon hörde att den andra personen la på luren. Hon tände lampan ovanför sängen och gick och la sig igen. Nu vågade hon inte somna. Då ringde det igen. Efter femte signalen lyfte Maria luren. Då hörde hon Åkes röst i telefonen. Hej, skrämde jag dig? Ja, var har du varit? Jag har legat här och varit rädd i flera timmar. Din stackare. Jag har varit på ett sammanträde i skolan. Jag glömde tala om för dig i morse att jag skulle vara borta. Var är du nu? Jag har åkt bil med en kille som också bor i stan. Och nu står jag i en telefonkiosk på vägen. Jag har ringt flera gånger ikväll, men du har inte svarat. Nej, jag har varit på biblioteket. Jag kom hem vid åtta tiden. Jaha, jag ringde från en annan kiosk för ett par minuter sen, men den var visst trasig. Så det var du som ringde nyss? Ja, jag har glömt mina nycklar hemma. Kan du gå ner och öppna? Ja, jag kommer ner om fem minuter. Skynda dig, det är hemskt att vara ensam en sån här kväll. Text 47, 47: texten. Mats farfar. Kalmar är en stad på östkusten med stor hamn och hamnkvarter. Där kan man träffa Gustav Bolin, Mats farfar, före detta sjöman. Nu är han pensionerad men fortfarande är han sjöman i hjärtat. Och en fantastisk historieberättare. Han kan berätta episoder från alla världens hörn. Han har seglat på nästan alla hav. Han har lastat kol i England. Han har skeppat kaffe från Brasilien till Europa. Han har arbetat i Hongkong. Han har kysst flickor i Amsterdam, Beirut och... ...ja... Vi ska nog inte nämna fler städer ifall Mats farmor får syn på den här texten. Vad har han gjort mera? Jo, han har rökt fredspipa med en indianhövding. Han har dansat samba i Rio de Janeiro. Han har bott i Japan i två år. Det var innan han träffade Mats farmor. Han har suttit i fängelse i en amerikansk stat. Han har glömt vilken. Ja, han har varit nästan överallt, utom i Norge. Det kanske ligger för nära. Och kommer ni till Kalmar ska ni inte missa honom. Gå till hamnen och titta in på något café. Då hittar ni honom säkert. Och om ni ber honom berättar han gärna om sina äventyr. Men eh, gå inte dit om ni har bråttom. Han tycker om att berätta. Och när han har börjat slutar han inte förrän kaféet stänger. Text 48, 48 texten. På varuhuset, del 1. Det stora varuhuset ska snart öppna. Expediterna har bråttom. De ska lägga fram nya varor på diskarna, sortera i hyllorna och kontrollera växelpengarna i kassorna innan kunderna kommer. Greta arbetar på avdelningen för damkonfektion. På hennes avdelning är det lugnt. Hon står och pratar med några av de andra expediterna. Vad tycker ni om kapporna vi fick idag? Menar du de nya sommarkapporna? Ja, de är franska, tror jag. Jag tycker inte om de bruna. Men de gröna kapporna är snygga. Ja, det tycker jag med. Och vilken fin kvalitet. Och vilka priser. Ja, de är verkligen hemskt dyra. Jag skulle vilja ha en. Men jag får ha min gamla vårkappa i sommar också. Jag har inte heller råd att köpa någon nu. Vi har inte ett öre. Ungarna ska ju ha så mycket. I höst ska jag i alla fall köpa en ny kappa. Kosta vad det vill. Text 49. 49 texten. På varuhuset, del två. De första kunderna kommer. Goddag. Kan jag hjälpa till? Ja, tack. Jag skulle vilja titta på en sommarkappa. Jaha. Vi har några nya kappor här. Vilken storlek har damen? 40. Den här gröna kappan är väl snygg? Mm. Men är den inte för ljus? Jag tror att den blir smutsig fort. Men sommarkappor är alltid ljusa. Och ni kan ju kemtvätta den. Kan jag få prova den? Ja visst. Det finns en spegel här. Kunden provar kappan. Sitter den bra? Jag vet inte. Är den inte lite för stor? Nej då. Modellen är sån. Ja, så. Jaha. Då tror jag att jag tar den. Den är ju väldigt snygg. Hur mycket kostar den? Den är billig. Den kostar bara 375 kronor. Går det bra att betala med check? Ja, det går bra. Greta slår in kappan och skriver en räkning. Kunden skriver en check på 400 kronor. Finns det legitimation? Ja, varsågod. Tack. Det blir 25 kronor tillbaka. Varsågod. Tack. Tack och välkommen åter. Text 50. 50 texten. Inkomster och utgifter. Maria och Åke har dålig ekonomi. De lever på Marias studielån och Åkes osäkra inkomster. Pengarna räcker knappt till mat och hyra och andra räkningar. Det blir inte mycket över till kläder och nöjen. Och de har aldrig kunnat spara mer än ett par hundralappar då och då. När Åke började tjäna pengar förra året- Försökte han göra upp en budget. Men utgifterna blev alltid större än inkomsterna, så han gav snart upp. Varför kommer alla räkningar på samma gång? Varför betalar man tv-licens när man nästan aldrig tittar på tv? Varför får man så höga elräkningar fast den värmen inte fungerar? Hur kan alla andra ha råd med ny bil och sommarstuga? färg -tv, stereo, ledersoffor och familj. Åke begriper ingenting. Och nu vill Maria absolut ha de där möblerna som de tittade på för några veckor sedan. Var ska de ta pengar till det? De skulle kunna köpa på avbetalning, men med räntan blir ju möblerna ännu dyrare. Då är det bättre att försöka låna pengar på banken och betala kontant, eftersom bankens ränta är lägre. Text 51, 51 texten, på banken. Åke ska ta ut sin lön och sätta in pengar på sin bankbok. Han fyller i en blankett och ställer sig i kön framför en av kassorna. När det är hans tur lämnar han blanketten, löneavin och bankboken till kassörskan. Finns det legitimation? Ja visst, varsågod. Han lämnar över sitt identitetskort. Ni har glömt att fylla i er adress på insättningsblanketten. Och så har ni skrivit fel datum. Det är faktiskt den 26 idag. Ja, det är det ja. Han fyller i rätt datum och adress. Vill ni ha en tusenlapp eller bara hundralappar? Jag tar hundralappar. Kan jag få en i 50-lapp och 10-or? Varsågod. Jag skulle vilja ha upplysningar om lån också. Vart ska jag vända mig då? Gå till låneavdelningen. Den ligger bredvid avdelningen för utländsk valuta här nere till höger. Tack så mycket. Text 52. 50 andra texten. Allting blir bara dyrare och dyrare. Herr och fru Olsson läser tidningen. Fru Olsson läser del 1 och hennes man läser del 2. Titta, nu går priserna upp igen. Ja, allting blir bara dyrare och dyrare. Vet du hur mycket en liter mjölk. Kommer att kosta från och med nästa vecka. En och 52. Det är tur att jag får högre lön snart. Titta här. Det ska bli billigare att flyga till USA. Och snabbare går det också. Vet du hur lång tid det tar att flyga till Amerika nu? Och smöret. En krona dyrare per kilo. Förlåt älskling, vad sa du? Fem timmar? Är det inte fantastiskt? När vi var unga tog det minst tio timmar. Ja, flygtiden är kortare. Men det tar ju längre tid att komma till flygplatsen. Ja, men man blir ändå förvånad när man läser att priserna ska bli lägre. Är det verkligen sant? Får jag se. Snabbare och billigare till USA. Om man är yngre än 30, ja. Det var väl det jag trodde. När man blir äldre har man visst inga fördelar kvar. Men vänta bara tills jag blir pensionär. Då, jäklar, ska jag åka för halva priset överallt.